Хлопчик був дуже чемним, багато читав і спостерігав за маминим чоловіком. З Євдокією було все значно складніше. Вона поступово ставала у домі Липинського господинею, а це порушувало душевний спокій Липинського. Колись ще під час першого перебування Євдокії у Георгія в домі, він відчинив перед нею свою свята святих, гардеробну. Заглянувши туди, вона від несподіванки скрикнула. Те, що Єва була дещо шокована факт, але невідомо чим, порядком, який там був, чи кількістю одягу. Напевно, все-таки останнім, оскільки гардероб Євдокії був принципово інакшим. Він складався з кількох необхідних, хоча й дуже дорогих речей. Вона, як справжній представник своєї, національно визвольної кампанії була аскеткою, проте вишуканою аскеткою. Її душа тяжила до мінімалізму і бунтувала проти Георгієвої бароковості. «Що таке?» – перепитав її Георгій, коли вона розширеними очима розглядала предмет його гордощів. Вона відразу ж опанувала себе. Нічого, дуже цікаво. Хеоргій зрозумів, що ці слова вона промовила з якоюсь іронією, однак так, щоб його не образити. Гардеробна, від якої пищали в захваті всі його жінки, уперше отримала таку скептичну оцінку. Її погляд говорив лише одне – навіщо? Однак вона була досить вихованою, щоб цю думку не озвучити – Тож Гевдокія промовила, здається, перше, що прийшло їй в голову, аби зам'яти незручність. А це мені подобається. Вона вказала рукою на його одну з найулюбленіших сорочок з двома гудзичками на комірці. Коли чоловік розсибнув на шиї верхній гудзичок, при цьому нижній, той, що ближче від кроватки, заслібнутий, це цілком у стилі сучасного розкутого жентельменства. Вона пішла мандрувати поглядом по поличках далі. Узявши в руки рукав сорочки, вона спитала, «Хто тобі прасує?» «Я сам», – відповів Георгій і згадав Маринені слова про Єву. «А як вона прасує?» Георгій відчув себе школярем на іспиті. Він захвилювався, коли побачив, як прискіпливий Євен погляд і далі обмацує поглядом Кожну його річ. Георгій не міг звагнути, звідки в неї ці знання про чоловічий гардероб, які він, скажімо, з муками здобував у численних закордонних відрядженнях. Звичайно, на це його мама сказала б, хороший аристократичний смак виявляє себе навіть у п'ятому поколінні. Єва бачить все не гірше від його тотема «Сокола Сапсана». – Оскільки ми вже тут, – сказала Єва. – Покажи мені, як ти зберігаєш своє взуття. Липинський слухняно відкрив шухляду для взуття, де були вилаштовані кожен у своїй комірці бездоганно доглянуті черевики і зі спеціальними вирівнювачами. – Супер, – сказала вона із захватом, і це було щиро. У Георгія відлягло. Євдокія ж розмістила свій невеличкий гардероб разом з синовим у маленькій шафі в кабінеті. Все, як у його дитинстві, мамині і Георгієві речі вільно розміщалися в одній шафі. Узагалі його дещо лякали аналогії нинішньої ситуації з його дитинством. Він не любив Фройда і тому завжди дратувався, коли бачив на власному досвіді, що той виявляється правий. Єдине, що Евдокія не вважала за надмірність, це, хоч як дивно, його маленький парк машин. Вона машини любила до бістями, тож відразу прониклася любов'ю до кожної з них. Його перші жигулі, які колись осквернила Марина, коли її занудило, далі йшов сріблястий опельочок, який допоміг йому стати депутатом, чисто відпахавши на виборчій кампанії по бездоріжжю, ні разу не підвівши господаря, неначе відчуваючи важливість моменту. Георгій його ніжно любив за це – Опелючок було зареєстровано з певних причин на Ромка, який взагалі не вмів водити машину. Георгій подарував її другові, однак той віддавав перевагу таксі. Недовго в нього побув після того старий дводверний БМВ. У Липинського його вкрали. Наступна машина – спортивна «Хондочка». Це був також етап у його житті – молодечо-снобіський. Георгій перший заробив великі гроші на одному скандальному процесі і вклав їх у свою справу. Водночас він розпочав життя Денді. Саме цьому етапу відповідав дух його викличної машини. Тепер настав новий етап його життя. Лепинський бажав чогось нового якоїсь строгої вишуканості, залізної надійності. І він поїхав на автошоу, щоб вибрати там нову машину. Георій узяв із собою Євдокію, щоб подивитися, що подобає вона. Єва довго бродила поміж машинами, нагадуючи малу дівчинку в магазині з ляльками, і нарешті зупинилася перед останньою моделлю БМВ. Поплескавши його позаду, немов крупові коня, вона сказала «Оцю».